Hallå där, stå på tå där och köpa blåbär. Nu är det dags att köra. Hej Johan. Yes, så är det. Är det bra? Mm, det är bra. Snart mm. sommarlov. Ja, lull hos mm. <laughs> Ja, jag får vänta några veckor till. Jag går på semester 8 i juli. Eh, I alla fall fyra veckor då. Och det vet man ju att det brukar kännas jävligt gott när man väl är där. Ja, det är de sista dagarna där. Mm. Helt fantastiskt Det är som en Freda deluxe mm, Det kan man väl lugnt säga Nej men det ska bli Riktigt gött faktiskt mm. Ska spela massor med spel Och, och... säkert andra saker också men... <laughs> Ja men då har väl den här uh, Shadows of the Earth 3 kommit Det känns som ditt sommarspel nummer ett va? Eller ja. The Ring 21 juni kommer det va Ja det stämmer säkert det kollar vi upp för ett par veckor sedan, tror jag. Ja, jag vet, men men det, jag... Det, det, det låter bekant. Vissa grejer fastnar för resten av livet, sen helt plötsligt så är det grejer som inte fastnar. Det är ni ja. i hjärnan, helt plötsligt. Ja, det är fascinerande hur det kan bli. Fredag nästa vecka kommer det. Ja. Bra. Mm. Eh, känner nollsug faktiskt. Men det är, som det är. Nej, men alltså, det är ju så jag. Jag kämpar mig igenom det där jävla Elden ring något så so in i helvetet Jag vet inte om jag är i, i mood för att börja om. Lite så känns det. Jag um, tror jag inte har spelat så många av deras spel, så känner jag väl jag liksom. Jag ska behöva börja om från början och lära mig allt på nytt. Lite så känner jag. Och det orkar fan inte jag. Det behöver du väl inte göra. Du kan väl köra med den karaktären du redan har. Jo, förvisso, men jag tror att det skulle ta väldigt väldigt lång tid för mig att komma in i det igen. Mm. Så att det absolut bästa hade varit att bara börja om tror jag. Okej. Okay. Det är så jag känner, men eh, jag är nöjd idag av, av att ha klarat grundspelet och fått mm. det sämsta slutet. <laughs> <laughs> ja, ja. Det är ja, så kan jag. Jag köpte det på Xbox och fick jag ju en feeling och fick alla slut. Ja, det är fan imponerande Men jag gjorde en liten fuling dock Det var ju att jag laddade upp en sparfil till molnet mm. eh, Disconnectade min Xbox från internet Klarade spelet med ett slut Tog bort sparfilen eh, Kopplade upp på nätet igen Laddade hem den som jag hade sparat ja. och Då var jag ju på slutet Och kunde bara ja. fixa ett annat slut Ja Men vem fan orkar börja om varje gång? Nej, nej, så jävla roligt är inte det spelet. Mm. Uh, men, men. Det, det ser ju väldigt, väldigt väl gjort ut i alla fall. Mm. Uh, även uh, DLC och jag tror att det ska väl vara ganska långt. Jag såg att några hade väl redan uh, klagat över att priset var ganska högt, om jag förstår rätt. I och med att det bara är ett DLC, men det känns ju nästan som ett fullspel faktiskt. Mm. Jag vet inte hur man kan jämföra med tidigare DLC till deras andra spel. Wow. Men DLC till Bloodborne var ju skitbra. Mm. Och det var väl kanske inte den prisklassen som man tänker sig då för det DLC till Bloodborne. Men bra. DLC till första Dark Souls är också bra. Det är mm. dock inte jättelångt. Men du får i alla fall tre tror jag nya bossar. Dels i Dark Souls 2 tyckte jag var rätt kass, allihop. Okej. Okay. För det har väl ändå fått eh, vara det som ganska bra, i och med att svårighetsgraden var så jävla hög på det, har jag för mig. Ja, nej, men många som inte gillar Dark Souls tänker i alla fall att det är med räddningen, men jag tyckte fan inte att de var så jävla kul. Nej, okej. Okay. det kanske är fel på mig, då får jag väl så för. Eh, Ena delset till Dark Souls 3 var bra. Det är när man är i den här Painted World. Jag kommer inte ihåg vilken av dem för det finns ju en i ettan också som är en Painted mm. World. Jag vet inte vilken som heter vad. Men det är en, paint, en sån målning som är en värld man kan komma till. Den, den del, DLC till Dark Souls 3 tyckte jag var bra. Sen när det är Ringed City tyckte jag var fan lite välmastigt alltså. Okej, okay. okej. Okay. Bra boss i slutet och det är DLC, Den bossen är ju Slave Knight Gael är ju en jävligt rolig boss. Men resten av DLC tyckte jag att det här är alldeles för mycket. Mm. Så vi får se vad det blir med Elden Ring då. Ja, det blir säkert bra det. Mm. Ja, har du spelat eller kollat på något skoj den här veckan? Ja, nu såg jag för övrigt att det bara kostar 400 spänn. Elden Ring, eller ja 39 dollar då, så det blir väl lite mer förstås men det var ju ja. inte, inte riktigt riktigt fullpris i alla fall fast å andra sidan dryga 400 spänn för en DLC ganska mycket ja, kanske när de ändå ja, ja. brukar kosta kanske 200 ja, okej okay. eh, vad, vad frågar du om jag hade spelat eller sett på någonting ja, precis Uh, ja, uh, jag har ju gett upp Eller, inte gett upp Men jag känner väl att uh, Jag är ganska klar med Diablo nu Jag kan småspela lite Så det är mm. lite då och då nu Men så jag tog ett tag i uh, Hellblade uppföljaren igen Som är ett spel som jag har Längtat efter väldigt väldigt länge Men så kommer ju Diablo lite där emellan då Men nu tror jag att jag har spelat Över hälften i alla fall Så jag kan väl kosta på mig Och komma med lite omdöme nu Mm. Sådär det, Jag tror egentligen inte att det är sämre än det första Men det känns nästan som ett Hellblade 1,5 Snarare än 2. Mm. Alltså det är samma sak en gång till Det är lite coolare strider i och med att när du gör en sån här finish move så ser, har de sett olika ut i stort sett varje gång. För i första spelet så var det nästan bara samma och nästan mm. samma fiender hela tiden. Um, det har de utvecklat. Så det är mycket snyggare animationer när man slåss och så. Och um, fler typer av fiender. Även om det är det här klassiska uh, blocka, parera eller rulla undan mm. och sen slå. Um, pusslen är precis samma som förra gången uh, och det är väl det som har fått allra, allra mest kritik för att pusslen kanske inte varken utmanar dig speciellt mycket eller bara blir frustrerande att, uh, jag vet inte om du vet hur de funkar men du ska ju leta efter man så här, för då, för då kan du öppna en dörr så ska du hitta olika mönster i världen. De kan vara mm. formade som ett X eller som ett K. Så kan det till exempel vara två träd som hänger över varandra. Över varandra. Då är det det som är Xet och då ska du fokusera på dem och då låser du upp den symbolen på dörren. Mm. Så ofta är det så, det är ingen utmaning i sig men du behöver kanske gå runt på kartan ganska mycket innan du hittar precis rätt. Mm. Uh, och ja, där finns det absolut ett Frustrationsmoment Att det är inte skitkul Men eh, efter varje pussel Så kommer det i regel Någon typ av strid Eller någon typ av cinematic Och det är väl där jag tycker Att det här spelet glänser eh, Striderna tycker jag faktiskt Är ganska roliga Mycket för att det är Så jävla snyggt Och mm. så väl regisserat I det så de tycker jag faktiskt är jätteroliga att spela. Um, så det är, om än inte lika bra som det första spelet, så ett uh, väldigt, väldigt bra spel. Jag tror kanske inte att det kommer vara mitt favoritspel i år. Det har jag mm. svårt att tro. Uh, mycket på grund av de här pusslorna då. Men, uh, och det vet jag att jag har om, är det två, tre veckor sedan då kanske, att... Uh, Karaktären du spelar Lider ju naturligtvis av uh, Psykisk ohälsa uh, Men eftersom det utspelar sig under vikingatiden Så var ju den forskningen inte så långt fram Så hon vet ju inte om Att det är det hon lider av Utan hon tror ju att de har de här visionerna eller och ser i synen istället mm. Och sättet de här Rösterna pratar med dig I båda hörlurarna Både i vänster och höger liksom det, Ibland så kan jag bara känna så här Som jag har sagt förut att Snälla, var tysta nu. Jag får panik på mm. er. Vad ni säger till mig. Och jag vill inte jämföra, men att så här, att höra röster på riktigt måste ju vara fruktansvärt. Ja, det det. Och man kan väl konstatera att spelet kanske på sätt och vis simulerar det då på ett effektivt sätt i alla fall. Även om det naturligtvis inte är alls som det måste vara på riktigt. Nej, jag har ingen aning. Så att, men, nej, nej, det har ju inte jag egentligen. Men jag kan inte sitta här och säga att nu vet jag hur det är att höra röster. Ja, Nej, det är omöjligt förstås. Ja, men ett jättebra, välgjort spel. Jag tror det kommer klicka in på strax under tio timmar, vilket känns helt perfekt för den här typen av spel. Mm. Där tycker jag att de har gjort Uh, inte gjort samma misstag som de kanske gjorde lite med att läsa fast part 2 där det liksom var så oerhört mer storslaget att det, det, det kanske landade på 24-25 timmar istället för 10 som första, mm. vilket kanske handen på hjärtat blev lite för mycket mm. uh, så jag är glad att de inte gjorde så det här uh, så med det här spelet i alla fall mm. utan de fattar att 8-10 timmar är alldeles alldeles lagom Skönt. Men eh, rekommenderas. Det finns ju på Game Pass också. Eh, så det är väldigt lätt att eh, testa det. Um, man fick ju en sån här liten recap eh, innan det börjar men jag känner nog kanske att jag tror att man ska spela första innan man ger sig in i det här. Faktiskt. Eftersom storyn i det är så väl gjort så mm. tappar man nog lite om man spelar tvåan först, det tror jag. Jag vet, det är helt ovanligt att det är så. Nej. Oftast Såklart. i alla fall. Oj. Mm. Ja, sorry. Nej, jag slog i mitt mixstativ. när jag, jag trodde det var att jag skrev på tangentbordet. Nej, nej, det hördes inte. <laughs> Vilken tur. Ja, ska du hoppa emellan med någonting där kanske? Jag har ju ett par saker till jag vill ta upp i dem faktiskt. Ja, men jag installerade ju Diablo när vi spelade in sist- Mm. och så körde jag det i en vecka ungefär mm. och kände väl ungefär som att brukar. jag tyckte att det var lite roligare nu mm. att de hade fixat Helltides så att det var kul och det fanns lite mer poäng med det ja. sen tycker jag väl att det nya Rift liknande systemet gjorde en del men när jag väl nådde level 100 så kände jag att vad ska jag göra nu bara sitta och farma nya items eller? Ja nej men alltså det, jag håller med men det man ska göra då det är väl att köra det här uh, The Pit som det heter för att kunna uh, levela upp dina vapen som mm. du redan har samlat på dig så att de blir bättre och bättre och bättre och så vidare. Ja precis den uppgraderingen tyckte jag att de har gjort bättre. De har gjort ganska mycket i spelet bättre det som jag tycker är synd är att de inte gjorde det från början. För nu känner jag ju ändå att okej, okay, men de har gjort en hel del förbättringar. Spelet är lite roligare nu. Men det är allt. Alltså, ja. du har en har jag en karriär på level 100 då känns det inte som att det finns så mycket mer att göra. Nej. För bildsen som man ändå gör i Diablo 4 om man kollar på en max roll eller någon sån här sida mm. vad, vad behöver du ha på din bild? Då spelar ju ingen roll hur många Uber-unik de har i spelet för att det är ingen bild som använder de typ. Nej. Det är en Barbarian använder någon sån unik, ett svärd. Alla har nytta av att ha har queen Crest till exempel. Mm. Men då måste du farma skit eh, och sen sammanna bossar för att farma skit från dem och sen Gör en samman på Duriel eller Andariel. Vilket är kul att de är med nu. Det är ju de två första bossarna i Diablo 2 för den som inte redan vet. Mm. Men så är det också en minimal chans att du får någonting som du har nytta av. <laughs> ja, det är otroligt, egentligen. Och jag tycker nog att Uniques och Items i Diablo 2 funkade mycket bättre för att det kunde, i alla fall när jag körde i början på 2000-talet. Mm då kunde du ändå få bra grejer om man säger, ja men den här, det här vapnet var bättre än mitt förra, alltså även när du börjar prata på Legendary Unix. Mm. Sen blev Diablo 2 att du måste ha alla de här runesen till den här karaktären och är den inte odödlig så kommer du inte kunna klara hell. Nej. Diablo 4 gör det lite bättre så sett men det finns ingen anledning att egentligen farma vissa typer av items Eh, för i tidigare spel så kunde det vara liksom specifika namn på en del legendary. Ah fan, the grandfather det är ett bra svärd eller igelhorn eh, det är en bra båge. I Diablo 4 finns det typ inget sånt känns det som att det här, det, här, det här är typiskt bra den typiskt bra typ av equipment för den här karaktären. Utan, här är mycket mer builds. Eh, här är det också Diablo 2. Men förr när du spelade Diablo 2 så kunde det vara men det här är ett bra Amazon-vapen. Alltså oavsett liksom om du eh, hade fokuserat på vissa typer av skills eller någonting, så visste man alltid att det där var ett bra vapen. I det här mm. finns det inget sånt utan tyvärr så faller det på alla jävla typer av damage-types som du måste ha koll på. Att du ska ha vulnerable damage, du ska ha critical hit damage och sen så måste du hela tiden... Optimera din skillanvändning för att få de här damage-typesen för att göra så bra damage som möjligt. Och det kan vara kul med lite mer avancerade stridsätt i spel men Diablo känns inte som att det är den typen av spel. nej Det är härken slash du vill bara det, rensa. Det ligger mycket i det du säger, det tycker jag. Sen tycker jag att det absolut viktigaste som jag tycker att de har gjort bra är att jag känner nu när jag börjar spela det igen så har jag haft jävligt kul. Och det var till och med kul att spela upp en Rogue till i alla fall level 55 som den är just nu då. Mm. Så att jag kan köra ett par leveler i veckan nu, den här säsongen som är kvar och sen invänta delsett nu då, som de släppte. Ja, eh, ja men för Jag ja, men ju. att det har haft sjukt kul med den nu igen. Och ja, det ja. är väl ett betyg gott om något. Ja men det, grejen är ju att det är kul fram tills du kommer till en viss level mm. det är det jag tycker är lite synd och jag känner inte heller att jag har orken att starta en ny karaktär jag körde ju Rogue de två första gångerna när, när, när det var bara Eternal Realm fanns mm. och sen första säsongen körde jag Rogue igen för det var kul eh, sen säsong två eller tre så körde jag Barbar Säsong två körde jag Barbar, en sväng. Också ganska kul. Och nu körde jag Necromancer. Ja, Necromancer var faktiskt rätt kul att köra. Men ingen har varit i närheten av så rolig att köra som Rogue. Nej. nej. Jag, tycker att den, jag har ju en sån för första gången nu. och Jag tycker att det har varit kul mm. att köra den. Så får vi se hur långt jag kommer med den nu då. Mm. <laughs> mm. Sen tycker jag väl att det känns spännande att eh, när det ju mycket om att eh, om det skulle bli en eh, paladin, om det skulle bli någon priest eh, och så vidare, den här karaktären som kommer till DLC nu. Mm. Det blir ju faktiskt en helt ny som heter Spiritborn. Eh, och där man pratar om lite som man har sett eh, folk som kan, det känns ju som att det är en Amazon men de vill att man ska spela både som en kvinnlig och manlig karaktär mm. Amazon hade bara kunnat vara tjej då mm. så att den är väldigt influerad av det verkar det som okay. mm. det där kommer bli spännande för det kommer ju framåt oktober och det känns som att det är fyra månader till oktober om jag ger mig här nu så kan det nog vara ganska kul att köra <laughs> en gång då med fortsättning på kampanjen och helt ny karta Ja, Eller en hel del av kartan i alla fall Amazon var en jätterolig klass Att köra i Diablo 2 Jag vet inte Jag körde den en del på 1.09 Alltså var det vid tid då? 2002 kanske mm. Sen, sen 1.10 när den kom Så körde jag väl också Amazon Men sen körde jag också Paladin Eh, sen blev det ju tyvärr så Med Diablo 2 att det är egentligen bara Två klasser som är bra mm. För de Ökade ju svårighetsgraden på hälso och in i helvete så du måste ha en Supermaxad paladin eller sorceress För en ens chans okay. De andra klasserna är typ ingen idé att köra Nu vet jag inte om jag de vet. har Balanserat ut det bättre med Diablo 2 Resurrected Men det har inte jag kört på några år nu Nej. Och börjar jag köra det Så kommer jag bli än mer besatt <laughs> För att jag tycker att Diablo 2 är ett överlägset bättre spel än Diablo 4. Ja, Men det är också därför jag inte kan köra det. För då kan jag inte göra något annat. Nej, jag förstår. <laughs> Så det kanske om de att balanserat ut i Resurrection. Eller vad det heter. Och jag är jättenyfiken på hur det har tagit sig. Mm. Men jag tror inte att det är en bra idé att börja om på det nu. För... Levlandet i Diablo 2 är ju lite Mer besvärligt än i Diablo 4 Diablo 4 kan du ju levla solo I mm. Diablo 2 om du ska levla Fort, för det är inget du kör kampanjen Tre gånger till exempel utan Nej, du, nej har, har du kört det så Vill du bara starta en karaktär Och sen levla den och då kör du ju Runs genom Tristram till en viss level Och sen ska du ta det vidare och sen kanske du Kör jag vet inte, sen så kanske du kör Bail Runs på Normal och sen så klarar du Normal och sen Nightmare och då är det samma igen. Mm. Eh, och sen ska du börja liksom farma Gear och det, det är kul men det är också sån minimal chans att du får Gear. Och i Diablo 2 så är det så specifikt att du måste ha just den här grejen till den här karaktären mm. annars är det ingen idé. Ja jäkla det låter otroligt, rätt frustrerande dig också. Ja, men det är kul att göra det på Diablo 2 på ett helt annat sätt än Diablo 4. Mm, Okej, okay. ja. För när du väl får någonting bra så är den belöningskänslan så jävla extrem. <laughs> ja, det är viktigt, såklart. För i Diablo 4 kan du ju skräddarsy dina items ganska mycket. Mm. Vilket jag tycker är ganska kul, men det tar också bort skärmen lite grann. Ja, jag fattar, jag fattar. Ja, nog om Diablo för den här gången. Mm. Åter, uh, kommer återkommer ett nytt uh, återträff med dig om fyra månader då kanske? Ja. ja. Uh, vill du hoppa in med någonting mer eller ska jag... Nej, hoppa på? in du emellan, annars kommer ja, det bara bli uh, jag som pratar. Det var ju nämligen så säga att jag var ju på ett uh, bröllop här uh, i lördags uh, som är också orsaken till att det inte kom ett... Uh, Uh, avsnitt förra veckan jag tror jag åkte hem till mina föräldrar uh, redan på torsdagen. Mm. Men um, sen vaknade jag upp med lite feber i måndags och uh, var tvungen att stanna hemma och tänkte då att ja, men nu ska jag hyra mig en film idag. Mm. Um, och av någon anledning, fråga mig inte varför, så full valet på en romantisk komedi. Som inte är en genre som jag tittar på ser det jättemycket. Men som jag minns när den kom. Anyone But You heter den. Att uh, den blev ju en jättestor succé. Den har väl spelat in typ tio gånger sin budget. Mm. Um, och så är det med Glenn Powell som var med i Top Gun uppföljaren. Och med hon Sidney Sweeney som är med i Euphoria bland annat. Den blonda tjejen där som är syster till hubbekarakterens bästa vän. Ja, hon som blir tillsammans med hans psykopaten. Uh, ja, precis. Och uh, hade läst lite så här att uh, ja, men det här är filmen som de verkligen, verkligen blir superstjärnor i Hollywood med. Och då är det någonting i min sån här uh, filmnärv som ändå skittlar lite. Jag mm. känner att den här vill jag nog ändå se. Och sen tycker jag ju att det finns ju ett par bra romantiska komedier. Vi har ju Nothing Hill till, till exempel. Mm. som jag ändå tycker är den kan man garva åt mm. nu har jag inte sett den på typ 20 år så jag vet inte hur väl den åldras och så vidare, <laughs> men jag tycker liksom ja, men, den är ändå skärmig. och så finns det några till, Pretty Woman är väl en sån också liksom. mm. um, och då tänker jag så här kan den här Annie One But You vara en ny sån film uh, och nej <laughs> det kan den inte jag garvad åt några saker men den är alldeles, alldeles för dum det som jag tycker är styrkan med en romantisk komedi är uh, väldigt, väldigt bra det är väl lite som vi har varit inne på när vi har pratat om uh, Hur tittar vi flyger är en bra parodifilm att mm. den balanserar på precis rätt gräns det är lite samma med de här filmerna att man kan känna så här skulle en människa kunna bete sig mm men här trampar de över den linjen lite för många gånger. Det blir som så här. säga, så här skulle ingen göra. Det är helt orimligt. Ja. Uh, så tyvärr så, för att använda sånt här uttryck som kanske är cringe att använda, så tyckte jag att den här filmen var väldigt cringe. <laughs> <laughs> det, det var skämskudde rätt igenom. Uh, ja, det var för mycket skämskudd och de såg alldeles för jävla bra ut båda två med uh, perfekta kroppar och jävligt mycket skulle hit och dit och du vet, mm. när man bara säger, när man snälla kan ingen se normal ut i den här jävla rullen. Du får akta dig så att uh, folk inte tycker att du är PK ännu. Ja, uh, då får väl folk tycka det, jag bara bara fan. Nej men, nej, så... men det känns ju orimligt, det är ju man kollar på Grayson här med alla är så fixade och modellsnygga och verkar vara asrika fast de mm. inte har fast jobb ja men det är väl lite så här att se den här Glenn Powell gå upp ur vattnet i slow motion med ett six det är väl kul en gång mm. men inte 20 gånger i en film som är en och en halv timme nej eller att hon ska visa upp sina eh, ganska stora bröst om man säger så då. Det kan väl också vara kul ett par gånger, men Rattar, när det är bara och, melon. Bar och för en annan scen ska bygga på det, då blir det för mycket. Liksom. Så. Ja, att det är liksom sexepilet som är hela grejen. Som är hela grejen, ja. Det finns inget annat. Uh, så det här är väl en film som man kan hoppa över och se utan att skämmas allt för mycket. Mm. Så... Ja, jag har inte så mycket mer att säga om den faktiskt. Nej, men om du skulle betygsätta den då? Ja, eh, jag kan ändå se så här att eh, de har an de, de, går ändå genom rutan. Kan man använda det uttrycket lite. Det märks att, jag tror säkert att det kommer vara så att man kommer att se båda de här två i ganska mycket film framöver mm. de närmaste åren. Så att de kommer att vara där uppe bland eliten i Hollywood, det tror jag säkert och mycket tack vare det så kan han väl få 5 av 10 då mm. i sån där ett godkänt betyg, men som jag aldrig i hela mitt liv kommer att se en gång till, under mm. några somständigheter. så det låter inte som en film för mig i andra ord nej, det tror jag absolut inte jag att han är jag tror att du skulle sätta max 3 av 10 på den Ja ja. ja, ja men det låter rimligt. Mm. <laughs> eh, nej, nej, men när jag kände att det var färdigt med Diablo 4 så ville jag ju testa när det ändå finns Game Pass och det finns ju motsvarigheten till Playstation. Mm. Eh, så är det ändå ganska kul att ladda hem spel och testa. För då är det ju inte den risken med att du köper ett spel och så kanske det är skit. <laughs> nej, eh, exakt. Så jag började faktiskt att köra lite Doom 3 på... PS5. Ja, nice. Eh, för det var ju ändå en lite mer upphottad version. Det, det jag har på PC är ju liksom den från 2004. Mm. Och eh, tänkte jag, men jag måste väl ändå kunna ge det här en till chans. Någonting har väl det här spelet som gör att ja. folk ändå gillar det. Såklart. <laughs> Och jag kan inte slås av hur jävla tråkigt det spelet är. <laughs> ja, det är ändå ganska gött att skjuta på saker i det spelet och det tänkte jag ändå att ja, men det är väl ändå det man får nöja sig med att man får i alla fall skjuta saker och det känns gött att skjuta eh, liksom demoner tills jag insåg att varje gång som det dök upp fiender i dom 3 så blev jag irriterad Okej okay. ja, Vad fan är det en fiende här nu? Var är den någonstans? har där och så skjuter man ner den Mm. Det, var, det var då någonstans som jag insåg att om inte det är kul, vad, vad är det då som är kul med det här spelet? Nej, det är klart. Så um. tyvärr Doom 3 är så jävla tråkigt. Alltså rent av tråkigt. Det är inte fult. Ja, um. det, det, är inte, det är inte så det är inte dålig gameplay så sätt, men det är, bara det är så jävla tråkigt. Det händer ja. fan ingenting. Uh, nej, det är ju så långt ifrån de två första man bara kan komma eh, kör ja. ju mer på den här eh, skräckig grejen skulle man väl kunna säga Ja och det gör uh, man fan inte bra i det här spelet nej, eh, jag tycker inte det heller faktiskt um, sen har jag ju noterat att eh, de har ju utannonserat det här eh, kommande dom som kommer nu nästa år som ska vara någon form av sån här Dark Times alltså medeltiden-tjusan mm, uh, typ Heretic det's... ja, exakt Mm. Jag tycker att det såg jävligt spännande ut Men jag tycker att det var många Som noterar att Jaha det blir samma sak för en tredje gång Varför körde de inte på dom 3 igen Det är dags för det nu Så det har ju sina fans onekligen dom 3. Mm. Men jag undrar ifall det är Många sådana som kanske spelade den Eller begav sig som inte har spelat om det För jag tror att det var mycket en grej När det kom Att det erbjuder ja. något helt annat Och det var snygga skuggor och det var mörkt Och långsamt tempo, man skulle bli rädd och så vidare Men nej, jag tycker inte Att det har speciellt roliga Inplay idag, precis som du säger Nej, jag tror jag testade det också Någon gång när det begav sig Folk sa, ah, det är så jävla läskigt, man vet inte Man hör någonting och så vet man inte vad det är Man, är, ah, man sitter på spikar Eller vad fan det nu kan vara Hur man ska uttrycka det Mm jag blev bara uttråkad. Så, men vad? Jaha okej, nu behöver jag en nyckel för att gå in i den här dörren. Vart fan är den då? Jag har gått runt i de här korridorerna hundra gånger och hittar mm. ingenting. Jaha, där var en liten grej jag kunde krypa in i och där låg den dödkropp. Där ska jag plocka upp nyckeln och springer därifrån. Helt plötsligt och den börjar jaga mig. Och jag här, vad fan, skjuter den? Och sen kommer några demoner och kastar eldklot och så känner jag, men nu vill jag bara gå till dörren och lägga av. Mm. <laughs> Massa, men att fienderna är mer irriterande i det spelet. Ja. Jag håller med. Tyvärr. Mm. Götta var jag över, överens. Mm -hmm. Ja. <skratt> jag hade nästan hoppats på att det skulle ge mig någon mothugg så jag kunde få Nej, det jag kan motivation inte det för, den och, ge en, och försöka fortsätta. Nej, tyvärr kan jag inte göra det just den här gången. <skratt> ja, okej. Okay, då är det så. Mm. Men sen hittade jag på Playstation i alla fall jag vet inte många gånger jag har nämnt exakt samma sak om att det här bemeta att jag har nämnt i podden för något år sedan att var, var tog Harvest Moon vägen uh -huh. och kom på aha, det heter Story of Seasons nu. Ja. Yeah. Men jag har ju ändå kört Rune Factory som är en spin-off på Story of Seasons, och jag mm. har även kört det här, här Stardew Valley. Vilket också var ganska kul men det är svårt att göra framsteg där för det är så många grejer man gör. Så du kommer fram lite längre i en gruva, du blir lite bättre på att odla saker och du blir lite mer kompis med dem. Alltså det är svårt att bestämma sig för en sak. Ja. du förstår vad jag menar. Se, ja. Sen berättade du för mig när du skrev att jag hade det här att du tycker att de hade hämtat lite inspiration från karbonkopien Stardio Valley. ja. Det får du gärna utveckla lite. Ja, men Stardew Valley är ju mer eller mindre en karbonkopia på Harvest mm. Moon, säger vi då. Absolut. men jag en... tänker, vad har Harvest Moon lånat från dem i sin tur då? Ja, för det kör då, det är Story of Seasons Pioneers of Olive Town, ska tilläggas. Mm. För det finns ju en till Story of Seasons på Playstation Plus och det är ju en remaster tror jag på Gamecube-spelet. Men det som de har lagt till då, som de då har tagit lite mer från Studio Valley eller kanske från sina spinoffs för den delen men det hade varit lite roligare att ge Studio Valley lite cred ändå. Mm, att det, ja. det, det, det är kopian som ändå ger det som originalet inte riktigt gav. Och det är ju att du kan gå ner i gruvor i det här att först så okay. du, du flyttar in på någon morfar eller farfars gamla bongård precis som i alla spel i den här serien. Och så ska du rusta upp den. Men när du har kommit en bit i spelet och du har fått lite material. Du har huggit lite träd och lite sådana där grejer. Och så har du fått en del planker och fan vet vad. Virke. Så nu kan, då kan du laga en bro som tar dig till nästa del av bondgården. Och i varje sån här del så finns det en ny gruva du kan gå till. Där de är lite längre, de är lite svårare. Men det finns också lite bättre material i dem. Yes. det tror jag inte att jag sett i ett Story of Seasons i alla fall något liknande i Rune Factory men det är ju mer ett äventyrspel kombinerat mm. med att odla grejer och kanske lite mer fokus på äventyrandet och Stardew Valley hade liksom ja, här är allting som du kan gå och göra och så känner du pengar på det som funkar bäst och jag tycker Story of Seasons gör det här lite bättre No. Okay. Och då är det lite roligare För det känns hela tiden som att man Kommer framåt Jag kände inte ja, ja. riktigt det med Stardew Valley Att det tar så en jävla tid innan det börjar hända grejer Men ja. Sen finns det två olika svårighetsgrader Det finns den normala svårighetsgraden Och sen finns det en lättare svårighetsgrad där du, där du får mer pengar för grejer du säljer Och när du ska köpa saker så kostar de mindre Eller att relationspoängen med biborna går upp snabbare när du pratar med dem. Men jag kör på den normala svårighetsgraden. Så länge i alla fall. När jag börjar tröttna kommer jag nog att sänka den. <laughs> ja. Men då känns det i alla fall alltid som att man kommer framåt i Story Seasons med för varje dag som, som går. Och när du har odlat mm. någonting, att det blir hela tiden bättre på något sätt. Ja. Okej. Okay. Så att jag har haft jävligt svårt att låta bli att spela det nu det senaste jag har suttit som besatt <laughs> ja, det kan jag den tänka mig <laughs> jävla bongården, rensa ogräs och eh, det som är lite synd tycker jag när du ska crafta grejer så måste du bygga väldigt specifika maskiner. Att den här maskinen så gör du om eh, malm till tackor och sen så har du en, en maskin som gör mjölk till yoghurt, du har en maskin som gör mjölk till ost Ja, du har en maskin jag känner igen som gör alltså mm. det, och sen... Har du en som du gör tråd med och av tråden så går till en annan maskin och gör tyg av mm. det känns som att man kunde, hade kunnat ta ha en, en tygmaskin Multimaskin. Där, ja, som, som gör allting som är kopplat till tyg och sen så har du en maskin som är kopplad till allting som har med metall eller stenar att göra. Det är väldigt många specifika maskiner och då fyller du ju bondgården med dem snarare än att kunna odla grejer. Mm. Det är väl egentligen det enda som jag har att klaga på. Annars tycker att det är spel Det är ja. spännande karaktärer. och Det är lite story. Alltså det är jävligt skönt bara sitta och slappna av och spela. Mm. Jag fattar. <laughs> och har man inte Playstation Plus så tror jag att det är rea fortfarande. Och det kostar väl 170 spänn eller någonting. Ja. Det är ganska värt de pengarna. Ja, det, det låter onekligen som att det <laughs> Så jag har kommit in på hösten nu i alla fall. Och då känns det ändå som att jag har spelat i 20-30 timmar eller något. <laughs> ja. Men som sagt, det är jävligt kul. Sen är det ju som det är med de här spelen att ju bättre det går för din bongor eller ju mer du gör, desto kortare känns tiden du har på dig varje dag att hinna med allting. Ja, just det. Ja, nej men det, alltså, det låter ju väldigt mycket som Stardew Valley, som jag nu faktiskt äntligen då lyckades att varva. Mm. Så med kampanjen kan man säga. Men det sista, när jag bara behöver en jävla grönsak till för att mm. lägga in på det där museet så att jag har allt. Det var sekt. alltså. Så det, men jag har ju aldrig klarat det förut så precis det sista då kände jag ju verkligen så här snälla, kan inte den där jävla pajsaren som kommer med vagnen sälja då? sälja den då den här veckan? Mm. Och till slut så, så gick det ju, men då kände jag att nu tar det tar nog ett par, tre år innan jag kastar mig över det här igen. Eh, allra helst vänta på hans eh, nya spel då, mm. som ska komma här. När man ska tillverka choklad. Ja, just det. Som låter väldigt spännande. Men det är inte så länge som jag pratar om det, så det hoppar jag över och säger mer om ja. nu då. Men det kanske är Story of Seasons du ska testa nästa gång du vill ha ett sådant spel. Ja, varför inte? Ja, då behöver jag ju en konsol först då bara, eller hur bara nu? Men har du inte en Playstation 5? Ja, den fanns där också, ja. Det såg du ju precis. Ja. Mm. <laughs> Bra koll jag har. Eh, nej då. Men, du har nej, inte jag. ens koll på din egna konsoler du har ja. hemma. Nej, uh, varför inte? Varför inte? Uh, för då har ju varit väldigt, väldigt mysigt, som du säger. Och det förstår mm. jag att det här är också. Det hör jag ju när du berättar. Uh, så. Ja, jag tycker att Stardew Valley är väldigt likt Harvest Moon till Super Nintendo. Yes. Så, så det har jag spelat ganska mycket nu. Mm. Du hade något mer kanske du ville? Ja, eh, vi har ju pratat om Star Wars något så oerhört mycket. Eh, och det har varit fram och tillbaka. Eh, jag tycker att vi har att de här... nämnt så många gånger att vi har pratat mycket om Star Wars. Ja, eh, Och jag har ju både sågat och hyllat serierna som Disney har gjort faktiskt och... Därför så var det ju med viss förväntan, förväntan i alla fall, som jag kastade mig över den här serien, nu, som heter The Echo Light vars tredje avsnitt kom igår. Det som jag tycker framförallt känner spännande med den här, det är att den utspelar sig ungefär 100 år före de 15 människor, Så det är i alla fall en era som vi inte har besökt på film eller serie tidigare. Nej. Mm. Mm. Och nu när jag har sett tre avsnitt och jag har noterat att den på IMDb har fyra av tio Oj. just nu i snitt vilket är jävligt lågt men den har ju total rasat efter tredje avsnittet så det är väl lite nästan så där. vad ska man säga det känns som att uh, den blir lite reviewbombad också det är mm. någonting som folk uh, har stört sig på helt enkelt de tycker väl att den är uh, för woke Kanske. Kanske. Uh, och sen har ju den här Kathleen Kennedy uh, uttalat sig om uh, uh, lite saker nu på uh, Twitter, eller X som det nu mer heter. Och det, det, jag orkar inte ens ta upp det, för det är så jävla korkat alltihop, så jag, jag bara orkar inte. Uh, men i alla fall. Um, jag tycker väl att de två första avsnitten som liksom släpptes uh, samtidigt förra veckan då kände jag ändå att det fanns någonting där som kittlade lite ja men mm. det här kan nog bli lite sådär Star Wars coolt ändå mm. men nu tycker jag att avsnitt tre var faktiskt ganska svagt um, tog inte serien i en sån riktning som jag personligen hade tyckt varit intressant så um, det här går nog mot att vara en av de svagare Star Wars-serierna som Disney har gjort faktiskt. Det är, bara, det är bara någonting som inte stämmer med den. Mm. Um, när, när jag tänker på den här eran då som ska hitta High Republic alltså när republiken stod som allra högst kan man väl sammanfatta det med. Mm. Så hade jag tyckt att, hade inte de här alla Jedi varit lite smartare? Det känns som folk beter sig så jävla dumt. Och inte rimligt här heller liksom. Och så är det återigen det här snacket att det är väl coolt att det ska finnas någon sån här dark side user som framåt avsnitt Nass sista och det sista kommer att ha ihjäl en massa Jedi och sen gömmer sig igen. Men man har ju sett det nu. I var och varannan Star Wars-serie. Liksom det är inget nytt någon gång Det ska mm. alltid finnas en bad guy Och sen ska de ska träna en annan bad guy Och sen ska det så småningom nå fram till Pärlpartin igen liksom det, Nej De gör för mycket Star Wars nu Det kommer aldrig att ta slut längre Och jag vill inte säga det En gång till men fan Det var så bra När det fanns sex filmer Och inget mer mm. Sen har det bara blivit märkligt av alltihop det hade inte behövt bli en större franchise. Jag tycker inte det. Nej. Och nu vet jag att det kanske finns en och annan som lyssnar som kanske inte riktigt håller med. Då. Men eh, vi ska ta ett avsnitt med dig Fredrik så att eh, du kanske kan förklara för mig på ett sätt så att jag förstår. Jag skulle bli glad om jag förstod. Då ja. kan jag säga. Men nu, har jag skämtat, ser... nu har jag skämtat och hånat dig mycket. Men på <laughs> riktigt. Det ska verkligen bli intressant att höra ett är Star Wars-fans som har läst böcker och som har läst serier i alla år förklara för mig det här på riktigt. Vad det är som En är som bra. kan sin skit, så att säga. En som kan sin skit, ja. För det här... Nej, jag tappar lusten helt, känner jag nästan. Det kände jag med Obi-Wan Kenobi. Jag kanske har ett eller två avsnitt kvar, men alltså, den är fan tråkig. Ja, den tycker jag väl inte är den bästa och inte är den sämsta, då. men den har ju annan problematik tycker jag <laughs> jag tycker att det blir väldigt konstigt att det här vad det har för koppling till episod 4 överhuvudtaget det är ju en tydlig mm. koppling till episod 3 det är det ju mm. men det är så här, jaha, hände allt det här innan episod mm. 4 episod 4 ger ju ändå intrycket av att Obi-Wan Kenobi är en Jedi som har liksom gömt sig i en grotta och kollat till Luke i alla dessa år, men mm. Han har tydligen varit på en jävla massa uppdrag och hållit på. Ja. Alltså, nej, men jag vet inte. Jag... Och, och det som händer i den slänger in lite fanservice med lite scener från Star Wars episode 3 och att åh okej det är så här han kände när han såg Darth Vader <laughs> eh, för första gången som tydligen inte var i episode 4. Nej. För då hade de inte kommit på att Anakin skulle vara Lux farsas så därför finns det ju inte någon sån det finns ju ingenting som tyder på att Obi-Wan Kenobi visste eller reflekterade över det i episod 4. Ja. Men med den här serien så vet han om allting. Ja. Och den scenen när han ser Darth Vader för första gången och känner Anakin Skywalker's kraft det var ganska coolt. Ja, det är Absolut. Sen var ju den fight-scenen när han kastar Owen Kenobi i elden. Så här, vad, vad, vad är det som händer här ens? Ja, jag, vet inte, jag tycker ju så också. Var, varför tar han inte bara ljus av och börjar slåss? Varför ska han tända någon stor jävla brasa och trycka ner honom i den? Var bara för att han själv blir bränd? Men då blir det så här, är han så jävla småaktig Darth Vader? Det här är ju löjligt för fan. <laughs> ja, så småaktig har han ju aldrig varit förut. Ja, men inte på det sättet. Då är ni ju mycket nej. mer ruthless och brutal. Alltså, mm, bara, exakt. Okej, jag gillar inte dig, så nu stryper jag dig i luften. Mm, i och här, luften. Nu, nu ska jag bränna dig så att du verkligen får känna på att och få brännsår som jag fick. Mm. Men, nej, nej, nej, nej. Och sen någon sniper och så springer de bara iväg. Mm, precis. Sen varje avsnitt, han åker någonstans, gör någonting... Och de här SIF-nissarna bråkar lite sinsemellan när jag ska ta dem, när jag ska ta dem, när jag ska ta dem. Mm. Nej, alltså, jag känner mig så jävla oengagerad när jag kollade på det. Ja. Eh, men du får ju se klart den. Faktiskt, ja, jag det, det, det. får man ju säga att eh, sista avsnittet där det är ju en del saker. Det är väldigt väldigt väl gjort så. Mm. Eh, och det ska vara kul att höra vad du säger. De hade Faktiskt. kunnat göra det till en film. Ja, det hade de absolut kunnat göra. Det håller jag med om. För det, det är så mm. jävla mycket transportsträck och filler. Så jag känner, bara, varför är det ens med? Mm. Ja. Varför är de här karaktärerna ens med? Jag vet inte. Och varför håller de på med den jävla smugglaren, människosmugglaren så jävla mycket? Mm. Det hade ju kunnat vara fem minuter. <laughs> ja. Och då är inte jag en person som behöver ha så jävla mycket tempo i mina tv-serier. Jag gillar för fan tv-serier från 90-talet. Mm. Men det här känns verkligen som att okej, okay, men vi har fått sex avsnitt. Vad fan ska vi göra med de här sex avsnitten? Ja. ja det är inte lätt alla gånger, vet du. Han ska åka på, åka på flak. <laughs> ja, det gör de ju. Och så ska det vara spännande. Och så blir vak vakterna misstänksamma Och så dödar han allihop Klart mm. Mm. Det hade ju inte behövt vara ett helt jävla avsnitt Det hade ju räckt med Några minuter Ja, det hade det Så det är väl sådana grejer Det blir fan långt tråkigt Ja Det, det är väl min re korta reflektion som kanske inte var så kort men ja, ni vet hur jag är vid det här laget mm. <laughs> så, nej. en annan grej som jag har reflekterat över nu när jag har moddat två stycken Gameboys och nästa projekt sa ju blir Gamecube det får bli när jag har semester och tid på semestern att det slår mig också att det går verkligen inte att köpa roliga prylar i Sverige <laughs> Okej, <Okay>, förklara mer <laughs> eh, Sen vet jag ju att det är ganska jävla nischat Att eh, Liksom Göra renews Eller vad man ska säga Av retrospelkonsoler. Det fattar ju att det är ett jävligt smalt intresse Som inte många gör eh, Men jag tycker inte att det bara gäller det. Jag tycker det gäller alla typer av produkter egentligen Om man vill gå och köpa spel någonstans Mm. Ja men du kan köpa AAA-spel Som suger röv på någon känd Elkedja, det kan ja. du göra eh, Men Roliga Spel Ser man inte lika ofta Kan jag tycka Nej. Utan de, de, de, de har ett utbud på kanske 5-6 spel Till Xbox, Playstation Sen har de ett gäng till eh, Switch också Det funkar för Switch släpper Eller Nintendo släpper roliga spel Snarare Men ja. eh, eller elektronik överhuvudtaget. Varför var, var, var fan köper man allting? Det finns ju typ ingenting kul. Eller ja. användbart. Det kan frustrera mig lite grann. Eh, där är jag väl ändå överlycklig över att vi är med i EU. att Okej, okay, men jag behöver köpa en ny skärm till Gameboy. Ja, men det finns i Österrike eller Tyskland. Eller vad det nu kan vara. Eller när jag köpte min Mr. FPGA. Den köpte jag från Portugal och så vidare. <laughs> Men det finns inga svenska återförsäljare som gör såna här kul grejer. Förr fanns det väl lite mer som typ PSX Care och lite andra såna här mm. mer obskyra butiker. Men det, det finns liksom inte längre. Det, det finns Nej. ganska många retrospelsbutiker och så sätt. där har jag inget att klaga på. Nej. Det, det finns lite olika här. Varje. Jag har varit i ja, men någon i Stockholm någon i Göteborg Eh, fangrum så har ju en schysst, eh, Örebro och så vidare. Men var är de här ställena som har lite mer kul grejer att modifiera konsoler med? Visst, eh, sajter som PSX Care och liknande var väl kanske aktuella när du köpte mod chips till Playstation- Mm -hmm. då, då fanns det kanske en marknad för modifikationer för då kunde du piratkopiera i princip. Eh, mm. Men om du vill eh, om du har ett intresse, du vill, inte vet jag, eh, byta skärm till din Game Gear eller vad det nu kan vara. Det finns liksom ingen sån återförsäljare, eller om du vill köpa flashcards till dina konsoler för att du vill. Eh, är, jag inte vet jag, spelar ROM-hacks på ett eh, riktigt 98-bit ja. eh, tror det fanns någon sån sida om det var typ retro eller någonting, vet jag hade Everdrives förut, nu vet jag inte okay. om de bara säljer omslag eller eh, sådana här skyddsboxar till kompletta spel och sånt där det tunnas ut överallt och det är väl inte de här butikernas fel. Det var inte meningen att kassa skit på dem, men alltså, allmänt... <laughs> Nej, det förstår jag att du inte vill. Allmänt, marknaden i Sverige för att vara intresserad av såna här saker är så jävla tunn. Mm. Ja, men vi har de kändaste grejerna och vi har det som det är högst efterfrågan på, men inte mer. Nej, okej. Okay. Ja. Det tycker jag ändå är jävligt synd. Ja, jag skulle inte säga att marknaden är för liten. Det är ju... nej, nej, den är ju sjukt stor men ändå rätt begränsad till... Det är lite som att du kan inte kan köpa hårdrock-CD-skivor längre utan det enda som finns det är artisterna som spelas på radio. Ja, för fan, vilken jävla mardröm det hade varit. Du får, du får, marknaden bestäms utifrån vad som spelas på P3. Åh, oh, gode gud. Och vill du köpa punkplattor <laughs> eller jazzplattor eller hårdragsplattor? Nej, då får du åka till Tyskland. Mm. Då får du dra till, inte vet jag, Kreuzberg i Berlin. Ja, <laughs> nej, det hade ju varit oerhört frustrerande. Det hör jag nu när du lägger upp det så. Så förstår jag att är man intresserad av de här roliga grejerna så mm. hade det varit jävligt tacksam Om du gick och förtag på i Sverige Det förstår jag ju ja. det, blir, det blir liksom Jag vet inte Det, det tunnas ut lite grann För det, Och jag älskar fri marknad Mer än allt annat Här i världen mm. Men när man bara går på Det som är högst efterfrågan Då blir det ju tråkigare Ja. Och det fattar ju att folk vill ju tjäna pengar. Och det, det är ju därför man har ett företag. Det, man har en passion och man vill tjäna pengar. Ja. Eh, men passionen finns fan inte där riktigt. Det kan jag även tycka i spelmarknaden idag. Om jag ska komma in på den ranten. Ja, jag I samband med det. Att när du köper ett så kallat AAA-spel idag. Mm. Alltså, liksom, det kan ju vara ett, ett, en spelserie som har mer eller mindre blivit ett varumärke ja. och det är så in i helvete stora spelstudios involverade i det här nu eller att det är stora företag som köper upp små studios och så har du en chef som är under en chef som är under en chef som är under en chef ja. och så ska du släppa liksom, ett nytt spel som det här kommer bli det bästa någonsin. Men mm. man kan inte göra några ändringar för om det är någon som behöver ändra kod eller någonting så här, du det skulle vara rätt bra med den här funktionen i spel för just nu så är det lite besvärligt. Ja men det kommer att ta oss ett år att fixa det. Varför det? Jo för jag måste fråga den som måste fråga den som måste fråga den. Och då mm. säger den personen nej, spelarna kanske tycker att det blir lite för svårt. Mm. Ja, nej det är klart. Och så kommer det ut spel som är snygga som fan, väl välgjorda på det sättet men själva gameplayet är inte det som är i fokus utan det är att det ska vara en snygg produkt. Men eftersom spelet inte är tillräckligt bra så måste man ändå tjäna in de pengarna genom att ha mikrotransaktioner. Mm. Okej, okay, det här spelet är ja, nej, ganska det är kass men om du köper de här grejerna eller de här skinsen, då blir det roligt att spela det igen. Ja, det är en utveckling som man inte tycker om så det jättemycket det förstår jag ju. Och så stänger de ner som... små studios efter att de har köpt upp dem också. Mm. Ja, det är ju oerhört frustrerande och det är ju Microsoft som gör, får man ju bara och säga. Ja, och um. indie-utvecklare är ju den typen av utvecklare som man vill ha i, på spelmarknaden. Att mm. någon kommer på någonting jävligt fiffigt och bara, ja men det gör vi och sen implementerar man det i spelet. Men jag tror det var, kommer inte ihåg vad han heter men han gjorde ju Fallout-spelen ja. och, och jobbar väl för Bethesda eller någonting. Eh, och så berättade han att eh, ja, men det var en grej i spelet som jag tyckte att det här kan man optimera eller göra bättre. Och det är inte så mycket att ändra kodmässigt. Det tar kanske fem minuter att skriva den koden. Ja. Och så hade han pratat med programmeraren du, jag tänkte att vi kunde göra en sån här grej med spelet. Ja, ge mig fyra veckor. Ja, då fyra veckor? Det här löser du på tio minuter. Nej, det kommer att ta fyra veckor. Och sen blev ja. en chef involverad. Så, ja, nej men det är beslut som måste fattas ovanifrån. Ja, men vad fan, det en kodändring som tar tio minuter att fixa. Ja, men vi behöver nog ha fyra veckor för alla beslut som ska fattas. Och så förhandla ner det till två veckor. Och han sa själv, mm. men alltså jag har ju för fan kodat de flesta grejerna i de gamla Fallout-spelen. Jag kan själv gå in i spelets kod och ändra det här på en dag säger vi. Mm. Det behöver inte ta två veckor. Och det är väl det mm. som känns som det är det som är problemet lite grann när man släpper. Om vi tar och just också hur gameplayet blir. Om vi tar Spider-Man 2 till exempel. Det är ju ja. ett, ett jävligt roligt spel. Ja, Absolut, ja, det är jättekul med det under de timmarna som det varade. Men det är nästan lika mycket som att kolla på en film som det är att spela ett spel. Ja, För det blir in... ju så mycket med spel idag, så är det ju. Det är ju inte så mycket du som spelare egentligen behöver göra. Ja. Mm. Eh, ja, nu ska du faktiskt mot den där. Du har tre knappar. Den här gör alla kombinationer och den här gör den här specialförmågan. Och eh, sen... Behöver du inte trycka på styrkorset eller vad det nu kan vara en enda gång. För allting sker automatiskt. Du behöver bara trycka på en knapp så händer allting. Ja. Man blir ju ändå jävligt mätt på den typen av spel efter ett tag. Mm. Och det är, känns som att man vågar inte komma på någonting mer kreativt eller kul i gameplayet. För att man är rädd för att det ska sälja dåligt. Ja. Diablo 4 känns väl jättemycket så det är ju ett, det är kul när man väl spelar det men det är kul ett tag det, mm. det, och sen kommer kom jag och du också tillbaka till det med jämna mellanrum men det är ju ändå en viss period och sen så vill, spyr man ju på skiten för att man märker ju <laughs> att ja men, 90% av innehållet i det här spelet är totalt jävla meningslöst ja mm. Och det tycker jag också ja. är ganska synd. Jo, eh, någonting som jag, eh, som jag, vi pratade om det här dag och eh, någonting som jag ändå tycker är intressant det var när jag kollar på den här eh, Summer Games Fest då inleder de ju med att kolla på vilka spel som har gått eh, särskilt bra. Eh, mm. Kanske nu, det finns inte de allra, allra mest sålda men som liksom har överraskat. Eh, då var det ju väldigt mycket eh, titlar som är Gjorda av ensamma personer eller väldigt väldigt små team. Mm. Så det är ändå så att det visar på något sätt att det är lite vad folk vill ha just nu. Och det brukar ju vara ett gott tecken då, när de stora företagen sen kan upptäcka aha, det kanske är det här som folk vill ha också. Jag kan tycka att Microsoft kanske borde kunna kosta på sig att ett liten studio som de äger kan göra Hi-Fi Rush som blir väl mottaget men som sen kanske inte riktigt går plus då. De borde liksom kunna gå plus ändå känner jag. Nej. Jag hoppas att de får tänka om lite kring det där. För nya spel och sånt där kanske inte säljer lika bra för att det är nytt. Sen kan du släppa ett Call of Duty om året där Alltså I ärlighetens namn, gameplayet är ju inte så jävla roligt så nej, stort nej, då som då är Call of Duty Det har sett likadant ut i, ja, sen tidigt, 2000 i stort sett. Men du får um. alltid någon ny grej. Eh, mm. Och du, det är en massa mikrotransaktioner och skit i det också. Det är kul att spela matcher och sådär. Och sen så släpper du ett gammalt Call of Duty-spel som ska vara lite som de nya... Vilket var Modern Warfare 2 eller vad fan det var som han släppte en remaster på som jag också kände att varför skulle jag köra det ens? Ja, nej, ja precis. Det var ju det tredje spelet som kom där nu. Uh, där faktiskt uh, själva kampanjen var totalt bedrövligt usel. Uh, men där multiplayer är kul. Det kan jag inte säga, men det är inget nytt. Och då vet men... man att du, du kan släppa Call of Duty som är uruselt, men folk kommer fortfarande köpa det, folk kommer att tycka att det suger men de kommer att köpa det för ett starkt varumärke och då är man inte intresserad av att göra någonting som folk ändå känner sig passionerade över när de gör spelet mm. men det, för det är jättespännande att lyssna på eh, eller läsa om folk som, inte vet jag när eh, vad fan är det? Digital Illusions gjorde Pinball dream sen gång i tiden Mm. När man läser om vad, vad de höll på med och hur de levde just då, det är ju underbart. Man blir ju glad i hela själen. Ja, verkligen. <laughs> Eller när Shigeru med Yamoto springer runt på Nintendos kontor och säger åt alla så här: Okej, okay, hur går det? ja men vi tänkte så här: Ja, men är det kul? <laughs> ja. Och så blir de så här: ja, Okej, okay, jag gör dem. För Nintendo tycker jag ändå håller hög klass fortfarande. Ja, ja, visst. För de, det känns ändå som att det finns en passion bakom det och man gör det för att ja, men kommer det här bli roligt? Andra stora AAA-studios kommer det här sälja? ja Och då vill man inte att det ska vara för avancerat för gemene spelare så då gör man som Spider-Man 2 att tryck på en knapp så gör Spider-Man allting. Mm. Uh... Nu är väl kanske det ett dåligt exempel så sett, men det är väl lite det vi har pratat om. Jag tittar ju, det har vi inte pratat om alls idag, men vi hoppar över det den här gången med Microsoft och Sony och Summer Games Fest och allt vad det heter. Alla de här showerna som har varit nu kan bara konstatera, de har blandat och gett, så kan mm. man väl säga. Men jag ska säga så här... Indiana Jones-spelet som kommer att komma eh, på Xbox här nu framåt hösten. Det ser ut att kunna passa mig väldigt, väldigt, väldigt bra. Det ser ut att liksom få till den här tonen som är Indiana Jones från filmerna väldigt, väldigt bra. Kort och gott eh, man får skjuta eh, nazister istället för kriminella organisationer som är uncharted. Det är liksom... Jag tror att det här... är Alltid hoppas, ett plus att skjuta nazister. Mm, jag hoppas att det här kommer bli bra. För jag tycker det ser väldigt, väldigt lovande ut. Mm. Och så är det Machine Games också. Det är kul att det, det är de som får göra det här spelet. Det här har vi också en sån grej som jag känner lite... Att jag måste gnälla på. Jag, känner, mm. jag, jag, jag hör ju mig själv nu att fan vilken grin gnällgubbe det här är. Ja. Men det känns som Du att det vill är... att jag ska säga nu, ja men spela Man 2 då. Och Nej. ha kul. <laughs> ja men... <laughs> ja, det är därför. Jag tror att det är ganska stor till att jag föredrar retrospel ofta. Ja. Mm. Eh... Nej, men man ser trailers och du kommer kunna göra det här och det kommer finnas storslagen värld och du kommer att kunna göra allt det här. Och när spelet kommer så blir det så här... Nej. Nej, eller ja, du kan göra det, men det var Varför? inte mer än så här. Nej. Det fick mig att tänka på när Fable-spelen kom. Ja. Att Peter nu var liksom ett sånt skämt i spelindustrin för att han hela tiden lovade så jävla mycket. <laughs> Jag vet inte om det var första Fable som sa ja, att du kommer kunna plantera ett träd och så kommer du se under spelets gång vad som händer med det här trädet. Ju längre in i spelet så mycket kommer du kunna påverka världen i det här spelet. Och så var det ju inte riktigt så. Utan du väljer, eh, vill du bygga ett sånt här hus eller sånt här hus? Och vad händer? Ja, det blir ett sånt här hus sen. Mm. Alltså, sen första Fable är ju kanon ändå. Eh, andra Fable var också bra. Men varje gång, och sen kommer Fable 3, men nu ska du vara kung- och här kan du ändra ett helt kungarike. Du kommer hända så jävla mycket. Vad får du? Du får två val. Vill du bygga ett barnhem eller vill du bygga en bordell? <laughs> ja, gött exempel också. Eh, eller ja, det, ja. ja nej, men det, det, det är ju spelet. Ja. ja, ja och då, är det, då ska man ju ha pengar nog. Till exempel, man måste göra en massa. Ut på en massa äventyr och hitta skatter så du har råd att finansiera det som då ska vara bra. Och så bygger du ett barnhus och då har du. Påverkat hela spelets värld med. Mm. Alltså, det blir ju inte riktigt det som de utlovar. Eller Cyberpunk. Det blev ju inte alls det spelet som man tänkte. Nej, sen just med det exemplet. Det finns ju några till, bland annat det här uh, rymdspelet som jag inte kommer på namn nu. Uh, Cyberpunk har de ju faktiskt fixat till jävligt bra. Det var inte uh, buggarna jag tänkte på utan. Nej, nej, men alltså. Innehållet Även... i spelet, alltså det är ett jävligt bra spel men det marknadsfördes ju nästan som att det, det är en virtuell värld där du kan göra allting. Ja, jo visst, det håller jag med om. Och så men kan man inte ens sätta del... sig på en bänk. Men jag tror att det har blivit bättre uh, också ja. utan att ha spelat det. Så vad jag tycker folk säger så har det hänt väldigt, väldigt mycket. Inte bara med buggarna då. Det var ett bra spel, men det var ju inte det spelet som man hörde att det som. om. Nej. Lite eh, så känns det, en... det blir ofta nu, så att jag, jag känner någonstans att det, det är ingen idé att kasta skit på Peter Molyneux nu, för att så ser hela spelindustrin ut, känns det som. Ja, det, den går åt ett håll som kommer bli intressant att följa, även om det kan innebära katastrof. Så det är väl indiescenen är ju så pass stor nu att indiespel idag är ju inte som det var för 15 år sedan då det var någon som gjorde ett kort spel som påminner om spel för länge sedan utan det är ju ändå ganska avancerade grejer mm. som ändå räknas som indiespel idag. Det är ju bra mycket roligare för då är det någon som har haft en jävligt skön idé och bara testar saker som ja, men det här verkar kul. Det testar vi. Ja, och så gör vi det. Istället för att det här verkar kul. Ja, ah, jag vet inte. Jag får fråga chefen som får fråga sin chef. Nej, vi tror, vi, vi vågar inte för det kanske inte säljer. Nej. Så Just gör så här istället att eh, du behöver inte ens trycka på vänster du bara trycka framåt och så springer gubben automatiskt i den här onödigt stora världen vi har gjort. Mm. Och fyllt med en massa innehåll som inte gynnar dig överhuvudtaget. <laughs> ja, vi får se hur det blir helt enkelt. Ja. Hoppas att det att det blir kul. Eh, mi mindre p3 musik i spelvärlden och mer hårdrock jazz och punk och indie pop mm. Fan, vet, vet vad? mer sånt, mer personer som har en passion för någonting och tycker att det är asroligt att göra det och vill att andra ska tycka det är kul att spela eller ta del eller konsumera mm. produkten mer än, jag tror spelarna vill ha det här enligt undersökningar på nätet vill de ha sånt här mm. lös det vi måste släppa spelet eh, före jul. Så har det ju för sig alltid varit. Men, <laughs> men nu kan du släppa ofärdiga spel. Och det känns ju mer vanligt nu att spelen är knappt färdiga och måste ha tusen patchar innan de är som de borde vara. Mm. Jo, de stressar ju ut alldeles för mycket. Så är det ju. Så ja. Är det då så jävla konstigt att jag spelar Mega Man 2? Nej, verkligen inte. Och så ser det också ut när man ska köpa roliga teknikprylar. Ja, det var det någonstans vi började. Va? Ja, men, men, men det var faktiskt två punkter jag hade på min lista. De två. De Gött. råkade bara komma in i varandra. Så det var inte ett sidospår utan det var det där med att det som jag också tror gjorde spel lite roligare förr, det var, det var väl det som jag ville komma till, var också att begränsningar, alltså om det var hårdvara begränsningar eller om det var eh, utrymme till exempel, att ja, men vi har inte tillräckligt mycket minne för att få in de här grejerna i spelet. Det tvingade spelutvecklare lite grann att bli kreativa. Nu kan du i princip göra vad som helst. Ja, men vi trycker in det här. Ja, men vi trycker in det här. Kommer någon spelare är Inte fan vet jag, men det finns. Och då kommer det se bättre ut när vi visar upp det här på nästa spelmässa. Att kolla här vilka möjligheter du har. Men i praktiken så är ja, det här är totalt meningslöst Du gör en, inte vet jag, du gör en sidequest som så 30 timmar och så får du lite pengar för det. <här> <Ja>. <här> och den tiden du tar att göra den, den sidequesten så har du redan tjänat de pengarna på att hitta en massa items som du har sålt så att den belöningen du får är totalt meningslös. Och du har hunnit levla så pass mycket att den experiensen du får av att lämna in questen eller avsluta den är ingenting längre. Nej. Och då blir det liksom meningslöst innehåll. Så spel kan gärna få vara lite kortare men oh. med jävligt intressant innehåll istället för pressa in en massa skit. Nu är, nästa, nu är det nästan så att jag nu börjar fråga nästan ifrågasätta varför du har Xbox Series X och Playstation 5. Men det börjar nästan jag också göra. Det är det som är grejen. Ja. Så du är inte helt fel ute där. Men, Nej. Det, men det finns ju fortfarande bra titlar. men det är ju ja, just det, är de här, det gör. Det är ju de största titlarna jag pratar om. Mm. De som är mest hypade. Håller inte riktigt ett gameplaymässigt. Men det kanske passar bättre för de som inte vill sätta sig in i för mycket. Eller som vill, ursäkta uttrycket, bli bra på spel. Mm. Oh. <laughs> de som bara vill kunna sätta sig och köra igenom ett spel. Ja, precis. Som jag. Ganska ofta. Jag, jag klandrar inte för det. Ja, jag Nej, gillar, det tycker jag, jag gillar, inte heller att du gör faktiskt. Jag gillar ju sådana spel också men jag vill ju också ha spel där du ändå ska få någon fördel av att bli bra på det. Mm. Såklart. Jag vet inte, jag fattar ju att det inte är en superröd tråd i det jag säger, men det känns lite som att nu gör de sina storslagna grejer, det ska bli det bästa någonsin och så blir det Fable 3. Ja, just det. Ett ofärdigt Fable 3. Oh. Och eftersom det här inte var tillräckligt lukrativt så säljer vi tusen skins och så tjänar vi pengar på det snarare än på antalet sålda exemplar. Mm. Och så hyr vi in världens största jävla studio och de bästa röstskådespelarna som finns på marknaden och så Ja, eller så kan det vara någon som tycker att det här skulle vara så jävla roligt. Ett sånt här spel skulle jag själv vilja spela så nu utvecklar jag ett sånt. Där var väl min rant klar. Jag vet inte mm. vad jag kom fram till överhuvudtaget. Men att... <skratt> bli, bli Man kul. behöver inte komma fram till så jävla mycket alla gånger. Vi, du, du fick väl fram din åsikt i alla fall. Utan problem. Ja. ja. ja. Har du någonting mer förresten nu? Jag har gastat uh, som en idiot här. Ja, Nej, det har jag faktiskt inte. Utan jag tycker att jag har uh, fått fram det jag ville säga i idag. Ja, jag också. Uh, så... Ett, begränsningar tvingade folk att bli kreativa och då var, blev spelen roligare. Två, jag dör inte om ett spel blir försenat så länge det är en bra produkt som kommer ut. Så att man mm. inte köper det tycker att det är piss. Och sen, som med Cyberpunk, ja men det är faktiskt bra nu. Mm. Ja, tre år senare. Ja. Eller No Man's Sky tog väl också ett jävla tag innan det blev bra. Uh, ja, ja. Um. Absolut, sen är det ju så det, Där tycker jag ändå att Det vill jag ändå påpeka all heder till båda de två Att de faktiskt löste det Kan jag ändå känna då Vill jag bara ha sagt då Ja, Cyberpunk är ett skitbra spel, inte det mm. Men mm. Ja, det blir för mycket marketing Ja, jo, tack Så var det ju Tänk på alla stora du kan världar Du kan göra det här och du kan göra det här Ja, mm. du kan göra det, men det är meningslöst. Mm. Du kan dra upp gylfen på dina jeans med den här karaktären. Det ser så himla verkligt. Ja, kul. Yes. Uh, är vi klara? Vi är klara. Ja. Uh, tack så mycket för att uh, ni har lyssnat på oss ännu en vecka. Uh, jag blev faktiskt lika glad varje gång. Mm. Så ja, ses vi eller hörs vi igen nästa vecka? Och nu är det så bra. Tills dess. Ja. Eh, tre gånger tackar jag alla vid sin